na mwokozi wetu Yesu Kristo na alitukuzwe milele. Karibu sana rafiki mpendwa katika kipindi hiki cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi. Ninamshukuru Mungu wahuruma na rehema kwa kutuamsha tena asubuhi ya leo kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Ninamshukuru kwa jinsi anavyozidi sana kujifunua kwetu kwa njia ya neno lake. Kadri tunavyoelewa neno la Mungu, ndivyo tunavyopata maarifa ya kutotoa katika maangamizo. Jina la Bwana nalitukuzwe milele. Leo tunaendelea kutafakari sehemu ya tatu ya kichwa hiki kinachouliza, una nini mkononi mwako? Una nini mkononi mwako? Rafiki mpendwa, tumeambiwa mafanikio ya kile mtu alichonacho mkononi mwake hayako katika wingi, bali katika uweza wa Mungu unaotenda kazi ndani yake. Mafanikio ya kile mtu alichonacho mkononi mwake hayako katika wingi bali katika uweza wa Mungu nao kazi ndani yake kila tulicho nacho kinaweza kufanya makuu ikiwa kitatumika kwa kutegemea nguvu na uweza wa Mungu kila tulicho nacho kinaweza kufanya makuu ikiwa kitatumika kwa kutegemea nguvu na uweza wa Mungu angalia Yesu alipotaka kulisha watu 1500 kwa mikate mitano na samaki wawili aliamini katika uweza wa Mungu kutenda makuu kupitia kile alichokuwa nacho mkononi Yesu alipotaka kulisha watu tano, kwa mikate mitano na samaki wawili aliamini katika uwezo wa Mungu kutenda makuu kupitia kile alichokuwa nacho mkononi hakumomba Mungu wingi alichofanya ni kumshukuru kwa kile alichokuwa nacho mkononi hakumomba Mungu wingi alichofanya ni kumshukuru Mungu kwa kile alichokuwa nacho mkononi imeandikwa katika injili ya Marko sura ya 6, usura ya 37 hadi 44. Marko 6:37-44. Akajibu akawaambia, "Wapeni ninyi chakula." Wakamwambia, "Je, twende tukanunue mikate ya dinari 200 ili tuwape chakula?" Akajibu Yesu akajibu akawaambia wanafunzi wake, "Wapeni ninyi watu chakula." Wakamwambia, "Je, Twendee tukanunue mikate ya dinari mbili ili tuwape kula. Akawaambia, "Mnayo mikate mingapi? Nendeni mkatazame." walipokwisha kujua akasema, "Mitano na samaki wawili." Akawaagiza, Wawaketishe wote vikao vikao penye majani mabichi. Wakaketi safu safu, hapa mia. hapa hamsini akaitwa ile mikate mitano na wale samaki wawili, akatazama mbinguni akashukuru. Akaimega ile mikate akawapa wanafunzi wake wawaandikie na wale samaki wawili akawagawa waka wote wakala wote wakashiba wakaokota vipande vilivyomegwa vya kuweza kujaza vikapu kumi na viwili. Na vipande vya samaki pia na walioila ila mikate walipata elfu tano wanaume na walioila ila ile mikate wapata elfu tano wanaume rafiki mpendwa Tunashindwa kufanya mambo mengi kwa sababu tunaamini katika wingi kuliko tunavyoamini katika baraka. Wanafunzi wa Yesu hawakuona uwezekano wa kualisha watu 1500 kwa sababu walidhani wanahitaji vingi. Lakini Yesu alichohitaji sio wingi bali baraka za Mungu zilizobeba uweza na nguvu ya kufanya makuu. Wanafunzi wa Yesu hawakuona uwezekano wa kualisha watu 1500 kwa sababu walidhani wanahitaji vingi. Lakini Yesu alichohitaji sio wingi bali baraka za Mungu zilizobeba uweza na nguvu ya kufanya makuu. Biblia inasema Yesu akatazama mbinguni akashukuru. Yesu akatazama mbinguni akashukuru. Anachotufundisha hapa ni kuona umuhimu wa kumshukuru Mungu kwa kile tulicho nacho mikononi mwetu. Tujifunze kumshukuru Mungu kwa vile tulivyo navyo mikononi mwetu. Mshukuru Mungu kwa kile ulicho nacho mkononi mwako. Na baada ya kumshukuru Mungu Biblia inasema Yesu akaimega ile mikate akawapa wanafunzi wake wawaandikie watu. Yesu akaimega ile mikate akawapa wanafunzi wake wawaandikie watu. Anachotufundisha hapa ni kuchukua hatua ya imani, ya kutumia kile tulichonacho kutimiza kile tunachokusudia kutimiza kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Tuchukue hatua ya imani ya kutumia kile tulichonacho Kutumiza, kutimiza kile tunachokusudia kutimiza kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Tumeambiwa tusividharae vile tulivyonavyo. Tuamini kwa uweza na nguvu za Mungu vitatenda mambo makuu na yenye kumtukuza Mungu. Tusividharae vile tulivyonavyo. Tuamini kwa uweza na nguvu za Mungu vitatenda mambo makuu na yenye kumtukuza Mungu. Rafiki mpendwa, ili tuone mafanikio kupitia kile tulicho nacho mikononi tunahitaji mikono iliyobeba baraka za Mungu ili tuone mafanikio kupitia kile tulicho nacho mikononi tunahitaji mikono yetu iwe mikono iliyobeba baraka za Mungu kama mikono yetu ina unajisi itaharibu kila kitu tunacho kigusa. kama mikono yetu ina unajisi itaharibu kila kitu tunacho kigusa. lakini kama ina baraka itafanikisha kila tunacho kigusa kama mikono yetu ina unajis itaharibu kila kitu tunachokigusa lakini kama ina baraka itafanikisha kila tunachokigusa tulimwona Yusufu alivyofanikiwa kule kwa Potifa na hata kule gerezani Biblia yasema alifanikiwa hivyo kwa kuwa Mungu alikuwa pamoja naye maana yake baraka za Mungu ziliambatana na mikono yake hapa ndipo tunajifunza umuhimu wa kutubu na kuiombea mikono yetu tunapaswa kutubu na kuiombea mikono yetu. Biblia katika unabii wa Isaya sura ya tisa. nitasoma mstari wa tatu a inasema Kwa maana mikono yenu imetiwa mawaa kwa damu na vidole vyetu kwa hatia. Kwa maana mikono yenu imetiwa mawaa kwa damu na vidole vyetu kwa hatia. Nimesoma Biblia kwa tafsiri neno. Andiko hilo katika Biblia habari njema linasema, "Maana mikono yenu imetiwa najisi" kwa mauaji na vidole vyenu kwa matendo maovu maana mikono yenu imetua najis kwa mauaji na vidole vyenu kwa matendo maovu tuombe baba yetu mbinguni katika jina la Yesu tunakushukuru kwa neema yako itoshayo kutufanikisha katika mambo yote asante kwa mamlaka na nguvu ya neno lako yenye kutujaza ufahamu na maarifa toshayo kutotoa katika maangamizo jina la Yesu Kristo nalitukuzwe milele Tunakushukuru Mungu kwa mema yote uliyotupa mikononi mwetu. Tunakushukuru kwa kuwa unataka kutufanikisha kupitia hivyo kwa utukufu wa jina lako. Tunatubu kwa ajili ya kila sababu iliyoachilia unajisi katika mikono yetu. Tunatubu dhambi na maovu yaliyompa adui uhalali wa kukamata mikono yetu. Tunatubu kwa ajili ya kila uhahalali uliosababisha roho za uharibifu katika mikono yetu. Tunakuomba uturehemu na kutusamee Bwana, na kututakasa kwa damu yako ya samani. Tunaachilia hiyo damu ya Yesu yenye nguvu ikainasue mikono yetu kutoka katika huo unajisi kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Tunavua mikono ya bandia na kurudisha mikono yetu kwa jina la Yesu Kristo. Tunakemea roho za mauti na uharibifu. Ziachilie mikono yetu sasa kwa jina la Yesu Kristo. Tunaachilia damu ya Yesu ikatuumbie nguvu na uhai wa Mungu ndani ya mikono yetu. Laana iondoke. Baraka za Bwana zikaingie sasa kwa jina la Yesu Kristo. Laana iondoke. Baraka za Bwana zikaingie sasa kwa jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru Mungu kwa kuwa tangu sasa kila tutachakacho kigusa. kitabarikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Asante Yesu kwa kuwa tangu sasa tutaona ushindi na mafanikio katika kazi za mikono yetu. Jina lako litukuzwe milele Bwana. Tunakuomba utupe ujasiri wako Ero Mtakatifu tuweze kuchukua hatua ya imani katika kutenda yale yatupathayo. Tunakurudishia wewe Bwana sifa na heshima na utukufu wote kwa jina la Yesu Kristo. Amen pamoja katika Kristo Yesu ukundi silo leo ni tarehe 20 mwezi Septemba mwaka wa na tatu. rafiki mpendwa upo umuhimu wa kutubu na kuomba kwa ajili ya mikono yetu upo umuhimu wa kutubu na kuiombea mikono yetu ili iwe mikono iliyobeba baraka na sio laana Mungu na kubariki, iwe siku njema Damu ya Yesu Kristo eti ninayo mema ikaendelee kunena mema juu yetu kwa utukufu wa jina la Yesu. Amen.